Темрява приховувала його риси навіть на такій мізерній віддалі, але ці очі, цей вираз поторочі на обличчі, воно було не просто порожнім, воно було мертвим. Я неначе зазирнув у чорний, переповнений жахом колодязь. Було зрозуміло, що він мене не бачить. Він просто йшов на умання, як як була, Ішов, не перезаряджаючи зброї.